Telefonaren bestaldean dugu Xavier Zeberio, alo eskuarte tezaldeko kidea kaixo egunon. Kaixo egunon, bai. Azte arte honetan, Baionan izanen zarete e, kontzertu bat eskaintzen, kontaiguzu azken aldian zertan zaudeten. Ba, azken e, hilabete hauetan eta bueno, pandemiaren ondoren guztua urretik e, kaleratu beno gure hogei garranturrena ospatzeko zuzenean eginiko dizka. Hainbat kolaboratzaekin eta ba, bilbu hon E, azte izen eta, eta onostian grabatu genduena eta hori e, ba, gabiltzapska zuzenean ematen, ogoi urte hauen labor bilduma moduko bat zuzenean, eta bayonan gainera izango ditugu onbiatu berezia zuk esan duzun bezala bilaka kolektiboko antzariak izango ditugu eta bueno, beraie gurekin batera dituzte doinu batzuk eta oso eman aldi berezi izango da bayonatkoa. E, zer nolako errepertorioa izango dugu hor bayonan entzuteko aukeran? Ba, Pizka bat egingo dugu, ba, lehen eh, esan ditudan bezala hogei urtea horan erra pasu bat, gure dizka guztietako kantu ba, esan edo egingo ditugu, bateren baderria ere bai, eta ba, gezurra dirudien arren hogei urte horretan, hogei urtea, urtea horretan lehen aldiz, joko du baionan, honan, no zera, keguretzat, egun berezi izango da, eta bueno, bai honan eta inguruan baitu jarraitzaile asko eta ba bueno, aukera izango dute ba gure ba doño er, doñoiekin ba gure bilbilari eta ba 20 urte hauek ba, batera beraiek matera erospatzeko noralbaite. Beste konbidatu berezirek ere izango da bilakaz gain? Ez, Bayona izango horagoo, e, laukotea, bueno, e, Bayona izango dira seiko te formatua. Laukoteaz gain izango ditugu perkusioan e, inigo egia, e, perkusio olea eta bajuan Iban Alzate eta horrela bat zeikote moduan, ikai e, danzariak izango ditugu, eta hori izango da, baina denemango dugun formatua. Kalean izango denez, baina bizala formatu handizia gau bat, e, azalduko gara bai. Alos kuarteten diskografia ezagutzen ez duen horrentzat, e, zer nola esplikatuko zenuke hogei urteko ibilbidea luze da, baina ez dakit, e, musika ikantu e, tradizionalak berrizartu dituzes, orkuntzak ere sartu? Bueno, ba, alozko arteten musika, nahiko musika berezia, da, talde, esango duke, atipiko xamara, ea, e, oinarrian laukote bat, arizko laukote bat, baina, bueno, e, estu, ez du musika klasik horik egiten, maizik eda, eta, laukote formatua da, bizka bat, gure musika propioa egiteko e, erraminta, ez? Eh? Eta, esan desu bezala, Ba, tradiziotik eraten dugu asko ba, iten ditugu donju errikoi batzuk hartu eta baite ditugunak eta gure modura ekarri eta bestalde onarrian ba, gure zorkunta propioak egiten ditugu eta eta bueno, ba, estiloletik esaten goben duke bizka bat e, eremu ezberenietan gari gabiltala ez? oso zaila egiten zaigu itez e, akustea zer musika estilo egiten dugu eta gaur egon bakitzu E, ka, ka, kasilla batean sartu bat zaitu ustela, ez e, hau da folkeko talde bat, edo rokekoa, edo gure kasuan oiz barra egiten da baina badugu ester, bai, berezia dela gure sonoreitatea ez, eta nik usteet, bagoi urte landu lan dugu bide hortan ba, hortan sakon dugu eta entzutean gure musika bajendeak eta gure jarraitzileak eta da, segituan konturaten Di, ha, ba, los eta baina loskuart eta estilo bat baino sonoreitate berezi bat da loskuart eta nik usteet Zagutzen eh, ez gaituena ba, gozatuko duela, bai honan zuzenean ikuste, ikusteko aukera izan higua, ba, bueno, hantxe bertan hitz baino entzunez e, gehiago gozatuko duela musikaz. Errandu uh -huh, zuen bezala, e bilaka kolektiboko dantzariak ere bertan izanen dira, e zuek e jotzen duzen momentu bat zerroa berezia eskaintzeko hori da? Ba, hori da, bai, e bilakako egin ja urte de, luzez elkarlanean ebil izan gara, beraien ikuskizun e, bateko musika grabatu benua, negua izanekoa, eta beraiek ere ba, gure musika izan dute, beraien ikuskarietan, eta, eta jakinez, baien aragin duaztela, ba, aukera ba, polita zen, elkarrekin lehen aldiz, ba, zuzenean e, lan egiteko, eta gure laudo nuren, ba, koreografia prestatu dituzte, eta zuzenean emango dituzte, gurekin batera, laukantuta, ba, beraien parte altze berezi horrekin. Mm -hmm ba azterte hontan ematen duzu itxordu bazuen e, zuzenekoa gozatua izango baitu orduan Baiona nun nun da Ba horre e, merkatuaren inguruan ibai artean jaretesado izeneko plaza hortan izango da eta eta antxe, ba ohiko musikaren egunean eta kontzertuak egiten diren plaza hortan utzedu utzedu dalla eta ba bueno e, ba konbia tu liketa zendereienaz, guztet e, badiru diegura aldiak behintzata e, laguanduko duela, eta hilo nabal poliz bat izango da, hartzaleko zazpiretan izango da, eman aldia. Ba, osongi, ba, guztianekin geratzen gara saibierrez kergasko. Mila eskertu egin. Eba,